Den här rösten lyssnar världen andlöst till den 12 april 1961. Ljudkvaliteten är usel men det är inte så konstigt. För första gången befinner sig en människa i rymden. Sovjetunionen har hunnit före USA i kapplöpningen. Kosmonauten, den 27-årige majoren Juri Gagarin, färdas ett varv runt jorden i rymdskeppet Vostok 1. Han mår bra, säger han. Maskinen fungerar som den ska och han har fin utsikt. Efter 89 minuter är färden slut. Rymdskeppet landade klockan 8.55 svensk tid. Piloten sa efter landningen. Var vänlig och meddela partiet, regeringen och Nikita Khrushchev personligen. Att landningen har gått normalt. Jag mår förträffligt och har inte fått några som helst skador, inte ens några skrubbsår. På gatorna i Moskva och Leningrad stod folk och grät av stolthet och lycka. Rösterna skälvde när de intervjuades. Bilar stannade överallt och de åkande hoppade ur och ställde sig att lyssna till de offentliga högtalarna. TVn meddelade att den började sina sändningar redan klockan tolv med ett porträtt av Major Gagarin. Major Gagarin har redan tilldelat sin första utmärkelse. Han har förts in i kommunisternas hedersbok. Vilken morgon, vilken obeskrivlig morgon. Och här är ett litet inslag från den 404:e skolan i Moskva. Barn säger rösten. Ni vet alla att vår sovjetmänniska flygare Juri Alexejevic Gagarin, idag som den första i världen, har fullbordat en resa ut i kosmos. Det är en underbar, en märklig händelse. Vi alla barn lycka önskar honom och alla våra vetenskapsmän. Hurra! Де ви знаєте, що наш советский человек, лётчик Юрий Алексеевич Гагарин, первым в мире совершил полёт в космос. Это чудесное, это замечательное событие. Я поздравляю вас, всех ребята. Слава нашим учёным. Ура! En av lyssnarna är Sven Wallmark i Härnösand.